Egun honen tzuleak, Euskara eta Euskalgintzaren gintzaren inguruan 2000 amazazpiek utzi daukunaz interesatuko gira urteko bilaren azken atal honetan. Korrikaren urtea izan da Iazkoa, hogei garren korrikak augustu ederra utzi digu orain honetan ere euskaraz bizi nahi duteren txat atz beharrezkoa. Kilometro andan abat egintzituen korrikak Ipar Euskal Herriko bide bazter guzietan. Kilometro hau hartia dugu uh, uh, elgarraiko bost erriek elgarrekin, elgarraiko uh, bizi dadin eta alaz eskueraz. Euskerak ere ukandu portamorismoa instituzioetan, izan dere euskeraren kompetentzia hartu baitu euskara elkargo sortu berriek bere gain. Beina eta arraek kudeatuko du lantalde horren ardura elkargoan eta bera ere izendatua izan da Euskerren erakunde publikoko presidente. Laun milion euro pasako aintzin kontua izeren du EEPEC. Aitzineko urtean baino zazpire mila euro gehiago. Es Elkargoari esker be diruzama elementatu da behaz, agertzen da zen elkasteak gehiola la handia dira eta beharagezkoa behar da be maloruski uh, diruak em, emaiten du bez gako bat eta hoia uh, hartio uh, eskolakago hori uh, ez lekian diro afan galdeinez uh, erri guztietan bakotxeetan Ez uh, lortuko holako diru zama, behaz uh, uh, hortan hagegi da, behaz uh, norbaitek balima duda bat zerreka errekkarriko din. Inkez da sozio ale berri ere ezagutu dugu 2000 amazazpian. Zei urtean behin egiten den azterketak, Euskaldunen kopuruan neurtzen du eta iparraldeko datuen berri jakindugu. Berroita maika mila Euskaldun badira Ipar Euskal Herrian, Euskaldun kopurua ez da apaldu, baina ardalun gehiago bizitzera jindenez portzentaiak apaldu da. Euskara baliatzen dutenak euneko sortzi dira iparraldean Inaki Martinez Deluna. Nik esan honuke iparraldearen kasuan begauza ikusten direla. Egia da biztanleko puru osoari begiratu ezkero Euskalunek duten tartea txikiagoa dela, baina ez genuke astu beharko zen nolako aldaketak ertatzen ari diren inguru honetako populazioan. Baina era berean, datu ege dira ezten Euskara itzak egiten duten gazteak gero eta gehiago direla. Beraz, lehen Euskararekin egindu konbezela perspektiban ipintzen badago kontu hau, nik Gasteen kopurua undiagoa izateak, eta batez ere, herritarren artean, Euskararen alde ikusten den jarrera baikor horrek ematen dizkigutela pista batzuk, zer izan lehiken Euskararen bilakabidea, iparaldean datozen urteetan. Eta nik, gustu dut, itxaro izateko motibuak dauzkagola. Hezkuntzaren munduan urratxak eman dina Euskarari dagokionean, zehazkak ikastole berriak iriki ditu eta azpimaratzikoa da Lizio berri ere ezteniatu duela baionan. Eskola publikoetan berriz, lehen baileetan batez ere, eta esperimentalki inmertzioa ari da emendatzen, berna dezule epeko zuzendaria. Azpimaranezak ere berrietan, eksperimentazione eh, pedagogikoek beren garapena segitzen dutela, tela. Joanden ortean izan ditugu sei, uai bat ditugu, amailu eskola publiko eksperimentazione horietan sartuak direnak. Eta dudan urtean izanen ditugu bi berri bat baiona ferri eskolan, hori guretako bizki berri hona da, lehen imertzio sekzioa eran ezake publikoan baionan, eta beste bat banka eta aurrepele hartian ere garratuko dena. Eta beste kolegioetan ere, parekotasunera eltzeko helburuarekin ama lau kolegio publiko badira eskaintza biduna dutenak. Euskeraren indar berritza, irietatik jinen dela erraiten dute hirietan bizi baita jendik kopuru azkarrena, BAM ekimena antolatudute horren karira, bai hona angelu miarritzen. Lehen itza, euskaraz egitea izan du sede ekimenak, euskerak karrikara plaza publikora ateratzea, euskaldunak barrea tegubaitira, eta lotzaz, euskerak mintzatzeko hirietan. Zer batzatzen da, hemen? <hasta> <hasta> <hasta> hemen eskoara mintzatzen da. Hemen, bambam. <hasta> Hunek badaki, egin bat, badaki, badaki. Dibuna, badak, ba, ba, pizkete. Baina, bayona, angiru, miagitze, haste huntan, haste osoan, e, eskoraz mitzatzen gira, eta lehen hitzabere ziki eskoraz ere dugu, egunon, eh? eta azken aire ikusarte. Baina guk, guk, mitzatzen gire lare, guk dena eskoraz. Eta bukatzeko, ezin zin ahantzi, Euskeraren alde, lan ahinitz eginduten bi personalitate zendu direla 2000 mazazpian, Marixan, Minaberri, eta Piarre, Chariton beren bizitza osoak euskeraren zerbitzura emanak. Bai, danza ezten bizikuntz eta ikas ikusia herrikoa pesadekin, eh. Gerla bururazio finitu zeraik, derakalaenan jansanta direten ta bankane akordoniztuat. Beda garaki nola joitzen zin. Narare danzan handalsara isan zen iskatuatak konfesatzea da jontzen, galentzokon apesakon, bekat duk haumiena dantzazen, eh? galentzokon, eta bai ez dantzen, ta ta enila, botxea, da izautzera dantzan, eta aturri zeide txokon eman. Eta gintziren kadera kadera daizine eta erizan, kadera etxea dereban, eta sekula gehiago zahorik ez Bakea eta bizia, bakean bizitzea, hori da, bohokaren eta guduaren helburua, beti! Sekulan galdu beha ez gotik. die vi guste he de coda no la sibem sida mesila era gusteri gaun reskaun hala dutena azpaldie ez handuten bezela gizonik gari giurena la lapalischendan ondresen jaki jua azpabidana zu sa